appeneko proiektua gibelerat bota duela herriko etxeak eta bona museoaren obren ikerketa lanentzat hirute hirurogeita ham euro galdu dituela herriko etxak salatu dute oposizioko sozialistek. Horri lotua, museoari lotua zitzaion baiona txipiko eskolaren afera, azkenean baionona txipian ustea begionez ikusten badute ere proiektuak aurkeztua den bezala sekulako gastuak ukanen baititu. Gauza bera atalant zinemakgelarekin, lottjo zineman bildu nahi zituzten biz inemak eta bi milioiko obrak aurre ikusi baziren lau milioitan dira herriko etxean eta azkenik Florida auzoan erosi duten aparkalekua kasik 5 milioi euro kosta proiektuak garatzeko dirua behar dela, eta ezote dioten herriko etxeari azken finean proiektuak aintzina eremaitea leporatzen galdegin diogu anji etxeto oposizio kideari Kausa ke gaizki egitea batez ere. De faire mal les choses surtout. Je crois qu'il faut faire preuve de discernement surtout dans une période Un parking de 169 ehun hirurogeita bedderatziitokiko a parkaleku bat bost milioi eurotan Florida taloga artean prezioa gehiekizkoa da.. Jo bide bakarreko autobusa garatzea, ospitalaren eta eskolen inguruan arduratxoagoa litzateke. Esler uh, on orre été dans quelque chose de beaucoup plus responsable e conforme aux exigences de développement durable ont des questions aujourd'hui. Sozialistek behin eta berriz main gaineratzen duten gaia da bere bidea ukannen duen autobusarena. Hiri elkargoak hainbat alditan gibelatu du proiektua baina azkenean bi mila hemeretzirako martsan ezartzea aurre ikusten du.